Чого тобі ще треба, га? Я в твої роки про такі гроші не мріяла. Ось тримай. Чи, може, мало? Купуй, що хочеш. Ходи, де хочеш. Повнісенька свобода. Твої однолітки навіть не мріють про таке, а ти? Ти навіть дякую не кажеш? Все життя я жила заради тебе. І що отримала натомість? Ліфт, крекчучи. Зависає на одній волосині. Я не просив мене народжувати. Що? Забирай все це і гроші. Мені від нього нічого не треба. Твоя наука, мамо, пам'ятаєш, коли ти відмовлялася від моїх харчів? І не приходь. Він хоче додати, з його подарунками не приходь. Але хтось... Закидає на його шию зашморга, і він змовкає, а може й не хоче нічого додавати. Занадто пізно вона прийшла. Він уже навчився жити без неї. Коли вхідні двері зачиняються, грюкнувши ободвірок, ліфт зривається з 16-го поверху і падає на дно шахти. Життя вмиває руки і поправляє чорні окуляри. Він сповзає на підлогу і довго не може вирішити, куди нині краще майнути зі Славком на озеро чи вгори. Він обмацує цю проблему з усіх боків, обертає й так і сяк, поки світ не починає кружляти довкола різнобарвними колами. Залишок дня і цілу ніч. Він пролежить з температурою під сорок. Неоголошена війна тривала. Понад те був саме розпал війни. Андрій же ставився до неї з непростимою необачністю. «Ти ж закриваєш сонце», сказала Віра Дудій, малюючи зайчика з вухами, значно більшими за нього самого. Андрій слухняно перебрався на другий бік дивана. Знемагав від неробства, але відірвати її від усіх оцих зайчиків, котиків та інших тварючок вже навіть не старався. Хай дитина малює. Кому від цього зле? Совість невиразно нашиптувала Андрієві про дармові гроші, які буцім-то до добра не доводять, і він мусив би, бадай, зрідко її задобрювати. Спробувати собі чи що? впевнено взяв чистого аркуша і не менше впевнено, скажімо, чорного олівця, Міс зосередженість глипнула на нього із підгустої грилки, яка за законами останньої моди звисала майже до кінчика носа, але хай спробує хтось її підстригти. Щоб то таке намалювати, не випускаючи з руки трьох олівців дівчинка поправила гривку, щоб краще бачити. Андрій вмостився зручніше, ще раз мгикнув для хоробрості і почав малювати слона. Те, що є слон, він здогадався хвилин за десять, коли виявилося, що ноги, м -м -м, що таких товстих ніг у собаки бути не може. «Що то таке?» Забувши про зайчика, нахилилися над його епохальним творінням віра. «Нехай дитина повчиться, хіба йому шкода». «Як тобі сказати? А де хвіст?» – як художник художника запитала вона. «Спочатку намалюю хобота, а потім...» «Якого хобота? У коняки не буває хобота? Ова!» «Так глумитися над його слоном, заздрить!» – вирішив Андрій і сказав. «У моєї буде, не пхайся!» «Дай сюди, я тобі покажу, як треба малювати!» Віра схопила його шедевра, а забутий зайчик впав під диван одновухим. Теж Либонь не витримав на роги. «Треба сказати сюди!» – віддає сам в порисю. «Ти дурний, ти не вмієш!» Ще як заздрить. Андрій кинувся рятувати свого первістка, але заздрість, зрештою, погубила його, як, губить, усе в всьому світі.